صلى الله وحده وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن حزيفا رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوسفاه بالسواك راوا هو النسيو رحمه الله زمایست مندو حاضرینو مسلمانانو ورو اله الا دی مون غوتا شتا دخت الدين سمجھ او په دې د عمل کوو توفیق را نصیب کی زمونږ استادو سعادت او جهان او کامیابی پدې کیدا چه د الله دین زده او په دې باندې عمل زمون په دین اسلام کې د الله د حبیب او زرګونو سنتو کې یو سنت دې د مسواک د مخکم د موضوع باندې بیانات شویل خو خبره چې نویشیل نو د عمل جذبه الله رب العزت پزړه راولي حضیفت ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلوئی جلیل القدر صحابی نے عوضت بے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تَعْلَا حَبِیدتَ دَبُتُ خَبُرُ زباز فتن علم ورکڑے ہو. صحیح مسلم شریف کے راغلی کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہو بما کان وما یکونو الہ انتقوب الساع سمرفت نیچے رازی داغتونو ذکر دویت فرمائے دا لوی جلیل القدر صحابي دي وی فرمایي چې او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې کل بدشتيا را فاس دو تہجد تا يشوسفا هو نور طلا خلم مبارک به مغلا د سواق مسواک سرا دا زموږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی اپ مختلف اوقات او احوال کې د مسواک تاکید راغلي دی دا الله حبیب چې وکړه تہجد تر ابا دو د مزدفاره به تهجد ترافس البخاري شریف کې دا د نسائي شریف حديث دا راغله اذا قام للتهجد يشوص فاه يشوص وای مغلوتا وينزلوتا پاکولوتا مغلبه وينزله به اولا مبارک پر مسواک سرا دا یشوس لفظ د وینزلو د پاکول ټول د پارا رازی دغ الله حبیب بد تہجد فوق کی د مسواک ډیر اهتمام کولو ډیر احتمام دې کولو دی حدیث کداوی چې مسواک اصم سنت ده دی او چې کله د شپې د خوف نه سړی راځي نو بیا د دېر تاخیر څه ده ځکه د یو خوف سره داخلي فخن او بوي کې تغییر راشي د ویدی نواز بخارات داسې دی خلیه ترافی جی داسوا کو مسواک الہ دپا کيدا نو خاص کر د خوب ووخت د الله حبیب صلی الله علیه و الیহি و سلم چر پاسې دنده نو د مسواک ډیر اهتمام وکړي ابا زو احوال ذکر کړي چې د مسواک تاکید دې یو چه مز لراپور تکیه گئی توجو کوای باید که فرز مز ده که نفل مز ده او ای برابره ده که سڑه مز دا پاو دست کئی یا بیمار ده یا او بنشت پا تیمم کئی نوگه سواق خوده اوئی کنا تیمم دا سوک مزواق نوئی که مز پا تیمم کئی بیاسن کئی مسواک دغه وخت کې د مسواک وایي برابر خبردار کو مصفا او دست کې او کو طایمو کې خو د مسواک حکم ده تر دې پورې باجو نماو لیکلي کله بغیر صحارت د مز مقرাজি لکه داسې زید جنو بشتا او نخاورستا دته په زمون دو علماو په اصطلاح کې فاقد الطهورین وایي نو بشتا او نه هاورشتل کوو په جاز کې او سړی ناشته د چوونی نو نه کار نشتا نه غټشتا نه هاورشتل نه شګشتا د وړه دی وحکم کجره دې مسکې ذکا علماء دې ویل چې وي دې تشبوب المسللين کي تشبوب المسللين دې توي کلموک تلې ماش دې مسکه مشهوم در سره ولاردو کولم چې کی سجدي لم جتي دې دې مسکهون کي پشان فور تا او ټيټ شي خو بیا بده دې مس قظرا ګرځي دوی که سو فاقد الطهوره دې عمد مسواک استعمان دویم کې کله دا غاخن زیڑ شي لکه رستو حدیث کې براشی استوا کو مطهرات للخب د داخله کا کوي درم دا او دس صفه کوي اگر په دیو خبرزان کوئی کوي الله دې نو او تاسو حجه امریه ته حرمې لو شریفې نو تبو متاسو بډېر عرب کته وی یوو چې اقامت کې دی وقت په بشواک نه دیواس کې دی اقامت جواب ورکې لکه د اذان جواب دے دو دی نو د اقامت جواب دوم ورکې او یالله اکبر اقامتوم و یالله اکبر او یشهد الله اله الا الله تم و یشهد الله اله الا الله او هی علی الصلاه هی علی الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله چا وی قد قامت الصلاه لباسي اهل علم ذكر جي درس رهوي اقامه الله او ادامها خدا پر روايتو کي ثابت ندي نزل تبو وقد قامت الصلاه قد قامت الصلاه شكل اقامه تشو ندموز ندرونو مخ کي سړيه مي سوا کو اي دا سنت زمونگا پدي ملک نشتا عرب دی بیر احتمام کئی دا داو دس پا وقت که می نو د مزدو در دو پا وقت کم دے او دا محقیقین و احناف علماء ملکلی علام شبیر احمد عثمان رحمه اللہ فتح الملحم کی وئی چې دا مستحب دی چې سڑے مزدو دریگی دی وقت کم دے استعمال دسو کی نو پوشوئی دا او دس وقت او د مزدو در دو پا وقت که او چې خپل زیړ شي سلورم چې قران لولي قران حکیم لولي او دا ری هوشب ذکر کو ويشب چې قران لولي رضا ملائک راني ذکیم تر دې چې ملات د ځخه لې د پاسه خله کیږي او د ملائک په بد بو یې نډر نفرت ته د په دغه یې سره وک تاسو تلاوت کې ملائک برانې دیږي استاد خلی نبیږي نو ملائک دا غشینا تکلیف مخصوص محسوسي د کومې نه چن سالان تکلیف مخصوص وي او پینځم چې کاله په خوله کې تغییر راغې را را. خلی خوان خراب شو په خوب سره په خوراک سره یا یو دا چې شې او خور پیازه اوګه دی او کل دا سیوی چھڈیر خوراکس کاکنو کم خلاکی وگم کل دیر چپشو سڑے کل دیر خبرو سرم پخلاکی وگم رازی دیتولو احوالو کم سکے مسواک بوئے برز مدناؤ روم گورے دا سی مکین ہے یہ گوئے ہاں خلاس سمو توری دا سی مکین ہے تالوان بیدار تم دا سی مکین ہے نیخ کینچے خبری دل یادی کی چیزیں سوا کل نو په مختلفو کی دا او خاو کې د مسواک او د سوواک تاقی دراغلی دی چې او اوقاتو کې مونږ تاسو تا د خپل پې غمبر سنت یادوي چې د خولی وغم بدن شوورې خبرې میو کې چپ ناستم یا خوراک کااک می وکوو یا بدبوی دا رزې و خوړو نوې نپس مسواک استعمالول دا سنت طرق را دا استعمالول سنت طریقه را حبی موسی اشعری رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابی ده د دین درسه وش په منقول دي ده فرمای و دخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وَهُوَ يَسْتَنُّو وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ عَقْعَ عَقْ رواهُ النَّسَائِيُّ ابی موسیٰ شریر رضی اللہ عنہو فرمائی ایجز حدیث وام جرالی طول اور رولی شئی فَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَوِيْا لَبِيَاوْ مِسْوَاكِ وَالُو او دس مسواق اغترف دائی پجببم پجببمم مسواقوئے طولن او عرزن دوارا راغلے وَهُوَ يَقُولُ عَقْعَ دادا نصائی شریف الفاظ دی دادا نصائی شریف الفاظ دی او بخاری شریف کی داسِ الفاظ راغلی چغې ک همزه مزمومه مخه دې او عین ساکن رست او او او او هو یقول او او اې دا ولټي کی आवाज در امسواق چې ده سه حلقه پورې رسې خاص تر چې ساري میده ته شي په دا چې ولټو ولټي आवाज راځي میده چې کله ډکه وی نو بیا حلقته مسواک نه رسې نو الله حبیب و جمع مبارک بانين مسواک والے ده پجب باندې مسواک والے ده د دې کی غره تاکي دراغه د مسواک چدا ګره خونو پورې خاص نه تا صرف سر په دغاه خونو پورې شنه نه خاص نه ادا مسئلہ انشاءاللہ رسطو ذکر کہو دولماؤ دو قولون دی چلا مسواک من باب التنظیف والتتیوب دے اوک من باب ازالت القاضورات دے ایدان پا مسئلہ پوئی کہ اے یو خابل خواب مگو رہا بجتا اما رگتا دی پل راہم اللہ مختی رشد یو خابل خواب لو گو رہے انترش انترش بچے بس اللہ لگو گنی سکتا وہ تو جمیل ناغلے کرتا یو خپلواکه چاوکته نوخه بنی دا دې پیغمبر احاديث بیانی دغه بهرमती موقه ډېر نقصان سره بلارشه د سید العالمین خبری بیانی او دایي خبره ته چا دی چا چې قدره قدرې سره اورې د نقصان بووی دا مثله د دا مسواک د باب د تنظیف او د پاکای د او که د باب د دینه ته غندګی لری کې نو کومه لماش وي کې دا د باب د تنظيف او د طيبن له دی وي په خیله اسباب وسواک وي کومه لماش وي کې نه دا, دا تیو خود د خلیه او غاخه ل غندګی لری کې نو دې دې قایل دي په غسلاس پي وي چا په غسلاس وانه دې د فار دغه وجه د په اصله کوښش وي کو پوي شوک دا چذاب مسواک د مباب ازاله القاذورات د تخلي نه ګندګي لري کې وګوره ګندګي وو پخوګس لاسوي او واښون دا پخې لاس کې لزواره مسلي علماء لیکر کړي شوک دې ترجیح ورکړي چې نا دا د باب د تنظیف نه نه پخې لاس په مسواک وي حکم اهل علم چوي جدا د باب من باب ازاله القاذورات غندګی لريکه لوبیا په دسلاسن مسواک ویل مسائل ټول زده خاص کر ګور چې میزه ډکای لوبیا په مسواک ډزله نه رسه چې میزه ډکای نو بس ولټای بدر شي یا ساري په واسه میزه ته پوری مسواک رسه نو بلغم روه ته میزه کې سشتل نه شي دغه حدیث مو واو ریته حدیث کہ مدام سلام ذکر چې صرف په واقونو نه ری بلکې په جبم والشتہ په جبم باندې شیشکا مسواک والشتہ او دې حدیث کله فائدہ او ذکر کړي دا برس ته ان شاء ذکرم کو خبر یاد اله ری کما نهيرا څو جرایا پجب طولنم والے سے دے طول پی جنے اے دا سی دا سی جزوام دا دے جبی طول لے اکا دا سی دا سی وام دا دے جبی فجب دے نولم آولی کلیف طولن پجب مسواق وال مستحب دی او دارنگی عرزنم او چونکہ دا دا بابو او دوی ذلو نلے نوین زل دشي طول سرم تعلق لري او عرس پرم تعلق لري څه پوښې نو پجبته ولنه مواله شي اوس څنګه والشه ها به عرزه نموالشه دارنګ په غاهلو باندې مراغه دا مسله رسخه ذکر کو قران او فقها او زموږ د ذکر کړیو د مبارک روايات راغلي کبه سواق بغه غغونو عارضن ودغه غرس پیجنه ددا ستا د غغونو عرز وای او ددا ستے سوای دته ثول وای دا مسرروس ته ذکر کاو چې دواړه خبری درستی دي اکه مروایات او دېشه لفظه عارض راغلې چیکانه یا ساق و عرب دا غغ روایت علما او دې شکل کې راجمه کړي اوغتول سندن ضعیف دی ندا خبرت شریعت کے جائزه دکا پغاکن و سوک عرزن و ای کتولن و ای دادو حدیث تاسو دے باپ کے وارے دل اللہ مالبانی یو عالم تیر شئر رحمہ اللہ زمد و استازان و استاز و از موږ په دور کې مو خو زموږ ملاقات ور سره نه شي دا احادیث مکڑی یو حدیث چې راځي استافو عرب وان لا طولن خداتون روايات مکڑی چې دا سندن ضعيف دي دا روایت ټول سي لو کوم فقهاوی لیکلي اداري روایت مخلو خو روایت سندن ثابت ندي لو paragraph طول لم مسواک او عرزنم پن مسواک والشه دواړه خبري سي ديست دي بلکي علماء او عام ليكلي چې مستحب دي چې ماشبان وتم د مسواک عادت جوړ کړشي لکه څنګه موږ مشرت د روزي عادت جوړو حالان کې اغلا بالغ نه ده نمازومان او تم د مسواک سنت عادت جوړول پکار دي انہوں نے ګډاګان دوی نو مشرت په عادت جوړک دارو د مشرمان سرم مسواک وی ای شرم شي بلکې مطالبه کوي د والدینو نه جماله مسواک چې لگ جوړ شي اموغه به معشرمان له ساتھ د جوړ گږي پسپېله ګيرا سواک نواب پسپېله ګيرا سمي سواک نواب دیو جنا علماء لیکلي چې سو کوئی چ تولن مسواک فغا خون مکروه نو لا دلیل عليه پدې د احادیث صحیح هو نا سدلیل مشتا ماشومان وتن د دې عادت زمایزت مندو جوړول پکار دی چې ماشومان هم د مسواک سره عادتیا جوړ او مسواک چې څنګه شړې والي شي نو هغه شان جائز ده کوول او که ارزل دا علماو لیکلي کړي چې مسواک نو ای هر دا سی سخش ہے چی اغا خیرے لدی کئی لکا کپڑا دا لرگے دے اکلا مسواک نی نو دیدی گت بارک ان علماء دو قولو نا دی سوک و د دو گت د سنت او د استحباب زینی سی باز علماء و ای جنا صرف جائز ادا سو قولو شل بائی گتا وال سوک و ای دام مستحب و سنت دی چی مسواک نشتا او سو کو ایدا جس قدر لدی دی بارکې مروایا راغلي دي چکل سړي سرام له سواقني نذ الله حبيب فرمایلي هوا ثواب او سواقك عند وضوئ تمرها على اسنانك و استادا گوت استا م سواق له په وخت او داس کې په دی غا خونی راکاگا پدې غافل باندې څکو راکاګې اولماء لیکلي د کو بوټو مسواک ور خبره د چې په امر اسلام استعمال کړي چې ګدار بوټي مسواک صحیح د شجرۃ العراق ورته وایي بعض علماء د شجرۃ العراق معنی د کیر په ونه کړي د کیر میسواک هم او باځي ورته وایي شجرۃ العراق ته په لږ کې پیلو وایي د پنجاب په دی علاقې کې د شتا او میوې ومني شي نو سروي چې کله په خاشي لته راشي د الله حبيب د دې بوټي میسواک استعمال کړي د شجرت الزیتون د خونه میسواک می استعمال کړي د کجورې د لخت میسواک هم دي د کوم بوټي نه چې میسواک نو دلرگی میں سواق سنت دے کم برشونہ چیزی یکو صبح پیسا پائی کہی ہوئی دی خدا تو سنت قائم مقام نرے بلکہ اہل علم نکلی بعض برشونوں کے ویختد خینجیر ویختوی نا خوبیا بالکل ناروا دی خوکدہ غنوی نو برشی او جائز شیر خدا میں سواق سنت پدی صد کی پدی بالن پورا کی گی نو دغه بوټو میسواک د الله حبیب استعمال کړي د زیتون او شجرت شجرۃ العراق او دارنګي دا چلو ورته وای شو پرته کی کور او نا وای او د کجورې د سانګې میسواکم اغی استعمال کړي دې اوشون کتاب د باب تو سویوب نه ده دخل کو مخکب نسواق والي وک پاکي کې کی پاک کې راغلي دي ابو موسی شریف رضی الله عنه وي ويقبلت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ومعي رجلان من الاشعرين احدهما على يميني والاخر على و یزنا بی الیه الصلاۃ والسلام تراغل ام ابو موسی شری رضی اللہ نوئی و باسر یو جو سریو زماذ قبیله د اشعریین نا یوم خی طرف بل مگش طرف تو ادا زذ تر پورا نوئی لکر استو ان شاء الله تفسیر ذکر کو ادی با روایت ترغل ی ما ترا لیرم شر ازا ممکن غمبر علی سلام له سهاجت و ایمان افت لوجدای سوی تر الافته وجدای د امثال وکای نذو به راول ورسره ادي تخته وجو کای و اما سره زما د قبلی دو کسان لا لیمکم طرف لو خی طرف لا قبل می گس طرف تو ورسول الله صلی الله علیه و الیه وسلم یستاق چه مونگ لارو دا وقت کی پیغمبر علیه السلام میسواک استعمالونو فَقِلَاهُمَا سَعَلَ الْعَمَلَ دوارو تی عمل غفتوی مونگ چرتا چه اللہ تاسو لکم اختیار درکڑے مونگ لمس مشری راکا لکنن مونگ مشری وزارت صدارت سمشری امارت ممارت غوڑ ویکله چې مالا پندولګي دای شو زو ور دي قفه قلت ولذي بعثك بالحق نبيا ما اطلعني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل صحابي پریشان راشه چې د هدی زرا واست ادي غد پیغمبر له سوي شریغ وادي د دې ځل کې چې تون مال نو وی reservoir سره او مال په تنو غلی شي دې څو مشرې غواړي صحابیو فق اني انظر تحت شفته قال سوت د پیغمبر علي سلام لسواک لګور د شونډه د لان د شونډه د اشرف برکړې فقال بيدوث د الله حبيب وي انا لا اولن نستعين على العمل من اراده پتا سولہ پت نشته چې سوق مشري غواړي موږ ولا نو ورکو چې په ییخه خبره باندې پیغمبر ورته سولې پتا سولہ پت نشته چې سوق مشري د ورکو مشري الله وې بشري دنیوي باندې د الله نه واړې نه به د مخلوق نه واړې نو الله نوم سوال لکه دا چې باندې چې تہجد دره په ځینې چې الله ما دې یکلی دا سوال دا سره لکه ته وې چې الله پر از د قیامت دې ټول کلی د زنانو د نارینو د کوند تپوشبمانه کې دا د سمج سوال لته سولوا ځکه پرځ د قیامت چې سوک د چا بشري وای کلکم راع و کلکم مسئولن ع الرعیه سیهین حدیثه تاسو کاره او مشندې څوک د شمستکم شمیرده تد خپل ټولو ماته ته تاسو وشو کیږي نو مل ملار قاری رحم الله وای مشری با نه د الله نه او نه به چا نه غاړي نو ورته سو وای بابا بل په پړکای په ولكن اذهبا ويما تهويت لاڑشا بس تہ دی یمن مشرک دی لغغتا وی غغتا فبعثه على الیمن ثم اردفہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ با دی یمن تا الله وګر دی حدیث کې دایرال او نبی دے سلام مسواک امام نسائی په باب کړل دے باب هل یستاک الامام حضرت رعیتہ امام چه رعیت, رعیت موجود دے مسواک والے شي کنا لګتا اوس ټول ناس یې ز مسواک وامه حبیب صحابه کرام نا کیسے کول مسواک والے وړی دو کسان رو ته دا خو زم لن مسلرا لگا زمو موضوع نلا دازم نن رالا خد الله حبيب ورته تاسو لغت لښت چې سوق مشري غاړي منګ اغان نم او الحديث د مسند احمد کې دا سره غوې توجه کوي ان اخوانکم عندا ميتلوغه وي وي غير خيانت اغسو دي چې مشري غاړي سو کوي ان اخوانکم عندنا ميتلو پتہ څو ټولو کې خیانتګر سوم دي چوک مشري غاړي کڅوي چې خیانت, خیانت لکم خسرې پیغمبر سوې ان اخو لنکم عندنا ميتلو تاسو کې لوی خیانتګر اغړې چې څوک او حدیث کې راغلي چې مشري غاړي نو الله دې خپل نفس اسوک جنو غاری حقیقت کې پټل او خلق په زور مجبورہ کو وردا سره د او خالق دی طرف نشکیه مدد او مشرف دی ته نو غاری په حل کوړ دی چې نه کې نو آخر دا بسو کایدا خوبکول غاری نو مجبورن خلقو مجبورہ کو مجبورن خلقو سکو بې کوړای شي کلاصه سره وي خلق په ذبریږي او دوداو دل معامله دې هیڅ چا ولې دې دې دې دې څه وره خلق زتن کو نه معامله چا سره ده دې معامله ده حقیقت کی مشرينه غاړي او مشر شو له سره ده الله امبا تاسو سره کوي بهر پسي معاذ ابن جبل رضی الله وانغولګلو دم لي دليل القدر صحابي دې د دنا یوسل او فنز او یا احادیث منقول دي او د ذوان ایک حال کې بڑ دے در دیرش کال کې در دیرش کال الله عنه وقمر کی جي صالح السلام الله عثمان تخیلوله علماو لیکي صالح السلام شي برخه یو له سور عمره در دیرش کالا نبی کی درست دعوی چی امام درعیت روان دید میسواق استعمالو لشی او دا اللہ حبیب دی میسواق بارک کی ترغیب ورکڑے دوم المومنین آئیشی صدیقی رضی الله تعالی عنہان روایت تھی بی بی فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اَسْسِوَاكُ مَتْحَرَةٌ لِّلْفَمْ مَرْضُعَةٌ لِّلْرَبْ رواهُ النسائیو ام المومنین عائشِ صدیقاب بنت عبی بکر نصفدیق ام المومنین افقہ النسائی مطلقا دا امت پٹولو زنانو کی دا پٹولو کی فقیحا وقت ادا ده تولو بی بیانو نغورده مگر ده خدیجی بی بی نغورده ده دیل دوزر دوزر و لس احادیث من قولی صورة دو هزار دو سو دس ادید اللہ یولوی شان ورکڑیو اتا صدائشی بی بی رضی اللہ عنہ پا مناخبو ریر روز داروا بیوی فرمائی ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کوئی اللہ حبیب فرمائی کہ میں پاکون کے دخل دے او اللہ سے راضی کی یہ سب پر راضی کی ادے پر لوگو تا اچھا سرا و شک جیپ کی ہے دا نور چې تاسو لرئ دا ګره مسواک نو به مسواک یو عادي او داس کې نه تاسو چې پیغمبر اسلام په کوړه ته مسواک به وی چې خووب نه راپازي به تاسو ګوبات کیږي یا د پخپلو اجر کې د او داس پر دې کې څوک چې مسواک ګرځي نه کدی وي چې مسواک او امناسي دروغ وای تاسو چې څه رښتا چې تاسو لرني اے الله څخه راضي کیږي سپی راضی کی او د تمام ژوند د عبادت او مقصد سه چمون الله راضي نو می شوخ ته یې خلابه پاه او رب ته راضي کیږي الله رب العزت په دیوانه سکیه دا سبب د طهارت ده او سبب د الله د رضا ده سبب دا الله رب العزت دا رضا دے قدی الہ العالمین رازی کی گی اگرد دی مسواک علماء اکرام و گڑی فیدی ذکر کری گی یو سره خلا پاکا شوا اس پدی خلا اللہ سر خبری کے ایمان سر ہوئے تک بادشاہ سر ملاقات کے نجام امامی و بدلے کنا تخپل وص مطابقہ ترب لگے جی بویران و نجی وس مجد چکے نو چاہتا رب مناجات کیا تاکہ اللہ صرف خبری دی. حسن کا خبری دیتا زغوہ کو نہیں سائے کورا بندہ چود دی گئے رب العالمین رب کریم وی حمدنی عبدی بندہ میں حمد ہوئے چلے وی الرحمن الرحیم رب کریم وی اثناء علی عبدی زما ب د په معبانې سناي خبرېدي کي ی مالی کې یو م نوورې کري وي مجد دنی عبددي زما بند د زمالووي بیان کا چې د لاسي سړل یو مخفقيې بلولهړ د وياکە نه عبدوو و کستاع نووربي کريوي حذاابنی و بين نه دا سما او د بند په منسکی دی ولی عبد ما شاء الله دی نا پښې بند سو واړی زما د رب واده د چور کومه اسکو ما وی چې سوالو کا کې دې چې مونږ بلغه غوښته نو د بلغه پاتې کی یا مو حکومت غوښته و ورلی مو غوښته و ډېر جې د اعظم غوښته و ويهدنا الصراط المستقیم اللہ ذرنا واړه مغواغه شي واړه چې ستا پیغمبران او اولیاء او نیکانو وګورئ ما پنی نيغاله لاره لاهه مضبوط مکیږي چې ته په ملاوي او استاد پیغمبران او د صدیقین او صحابت په ملاوي وګورئ د غره د مونږه یاد کی درب سراب اوس بدراب کلام لولې او اوس ګره چې سټ په لاوات کې نو ملائک برانې ځي کیږي ملائک فقوا له خوہی لکه څنګه بنی ادم چې د ګنداو بوویونه تنګیږي دا چې ملائک هم تنګي هغه یې شمیرې دي فواید هغه له احادیث څخه راغلي خله په رب مناجات بکه تلاوت بکه ملائک به نزدیکي دا سبب ده الله درضا ده حدیثو جو اعمالو خلاصه صدا جلالہ راضی اس کڅوکه مترسی جوړه یک چو ما ته نه جوړه کڅوکه څه کوي د دې ټول مهنتو نو مقصد څه چلاله ارسوشی الله راضی دې شنو ست شو نو په مسواک راضی کیږي ا دې کې دا مسلم ذکر کری چې چون کې دا بابت طهارت نه له کوئی فقيله سراواله دې په یي طرف نشوروک خی طرف نشورو او دا عائشہ بیبي دا صحیح سنن سرراغلي ابو داود شریف حدیث ته وې دا الله دا حبيب دا خيل اس د پاکوالي د پارو د تعام د پارو ذکر دا دا باب طهارت نه دي لمسواق په کم لاس وې او مثلا موارد چې څو کوې دو له ما و دا من باب ازاله القاذورات ته زم دګیل دې کله په غسل حاصله واله شهید په غسل حاصل باندې موالشي دو علما کرامو پدې کې اختلاف وو بعضو علماو دې ته ترجیح ورکړي چر داد بابت و ت طیب او دې په فائدو کې علماو د ذکر کړي خلل په قاشوا الله رب العزت پہ رازی شو ملائک خوش آلی گی نیکو کے سیوا والے رازی اوی دی سر نظر تیزی گی دی سر دا جا دا گغا حوریک لکی گی بلغم ختمی گی خلور سر پاکشی میدور سر سی کی گی دی سر فصاحت رازی گی دی سر, سر فصاحت کے زیادت رازی ذاد المسواک غفوائد امام نسائی باب کرله باب الاقصار فی السواک ادیکه دعالسبن مالک رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کړي او قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اکثرت علیکم فی السواک ده الله حدیث فرمایي وای زدر و علیکم پتاشود میسوا اکبرکی چې ډیر ډیر استعمالوي دانش رضی الله انو د الله د حبیب خادم خاص ته لس صالح د پیغمبر اسلام دی او لوی و نسب بلوی ګل مدینه منوره کې د الله د حبیب سو کالو لس هغه لاس کاله ټول د خدمت کړي د جنا 200 اشفقتیه احادیث منقولی 1200 چی احادیث د دینه منقولی حضرت انس رضی الله عنه فرمای چې الله حبیب و یكثرت علیکم فسواک ز مبالغه کوم پتا سو په استعمال د مسواک کې چې دا ډېر ډېر استعمالوي ډیر ډیر په مسواک څخه وای دا به استعمالوي دا الله حبيب د مبالغه حکم موږ او تاسو لپاره ادا یو مسل له روزه کې ایمه 3 وي امام ابو حنیفه امام مالک او امام احمد رحم الله کوئی ټول روزه کې سوال نه پسوواله شي او مخ کې بوواله شي امام شافعي رحم الله دا وای کوئی زوال د څوک مسواک نه ولما ولي كل راجح قول د دې امامانو امامان هدهد مسواک با اروق وه روجا کې به وه قبل الزوال به وه او د زوال نفس به وه دې کې روایت د ابو هريره رضي الله تعالی عنه نا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لولا انا شق على امتی لعمرتهم بس سواک عند كل سولاتن کدا یرنوی چه امت بپ و مشاکت و تکلیف کے واشو نما بورتا وجوبن حکم کڑیوی چه هر مستر بمسواک وحی خوجوبن حکم ندیو دا سنت و حکم دے دی حدیث کی سو مسئلو تک دلته امت راغلے تو دا زنانا دا پیغمبر امت تک نرے بازی بی دلیل ذکر دا اللہ دے کمخ کی ذکر کړی ہون دی اللہ کبرونا دنور نڑک کی اغئی حق لٹوڑو وی زناناو بانے میں سواک مشتا تو دلتا وی امتی تا زنان امت دیو جن احل علم وی سنگا چی پنارینو می سواق سنت دیدہ سپا زنانو ام دے زکا امت لفظ راغلے سوک چی وئی زنانو دی نو دنی میں نڈیر امت شکورو نو کی زنانو دی دی دی اکن سڑی دی دی قرآن چی اللہ را لی گلو نن نسوار لسنیم سوکا لمخ کی وئی او سڑے سلور خضی کولشی اللہ لفتو چی خضی دی دی دی او حدیث کراغلی چې قیامت را نږدې شي له یو سړی په نسبت په 50 خزه پاتې شي دمر به لا خلک مړ شي او جنگونه او فرزونه په یو څه بل سکی چې سړی به کم شي د سړو کا میدان او د زنا ورو ډیر دا د قیامت علامه ده 50 خزه بس بصفات شي یو سړی ادا یو به خاونني سبې سوق سوقي سوق به سوق وي ویاو سړې په پنځوس زنانو سنبالي رسول چې وی چې زنانو له سنت نه له سمره امته ده سنتو نه محروب کوې زنانو بچاو لهږي تو کوئی دردا سبب وي علماو لیکلي ټول د دین کتابونو دا حدیثو لټاوه په خبره څخه نشتا بلکې صحابيات غیب سوا استعمال الله حبيبه و سوا استعمال کو د بیوی له ویره بی بی تا اللہ کا مال فهم ورکڑوائی شی بی بی رضی اللہ عنہ ناغیم اوی چی دا سنگوی نمستا مبارک لڑی بی پکی ناوی امگلو نمبے ندمگلو نفس بے اوی نزلو اوز گورا بی بی می سواک موگی دا اللہ حبیب بولے وی دا جی پتا ہو می سواک مستا سپوشوی با حمروان دا اللہ حبیب کیون می سواک ومگلو چالے ورکو ام المومنین آئی شید رضی اللہ تعالی انحاط. ایدہو ایندہ ملاقی دنگر کمال فاہمو جدا دا چاہ لڑی دی پاغلالو به تبرک حاسنولو پاغلالو بے سکولو تبرک به حاسنولو نو بی بی با بیا بے دو ایندھولو دا پارا بیا بے ایندھولو بلکہ اخر عمر کم دا غشانو شلاللہ حبیب چکل وفات کے دو دی وفات نمخ که دا خبر بن دیشی چونکی نبیم بشروی دا خبر بن نو نبی علیہ السلام بیوی بی تا تا کیا ہوا لے دیکھ الرحمن ابن عبی بکر رضی اللہ عنہ راغے رائشی بیوی بی رضی اللہ عنہ رور دے اگر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن میں سواک ہو نو دا اللہ حبیب میں سواک تا او قتل نو شوان وی قربان میں سواک دا حبیب سرو خوز ہو نا غی درور نراواغ وی نرم نرم کوم درل الله حبیب یا سر مبارک وصول نبیوی میں سواق په خلق نرم کو اگر نرمې دون په سی نبی کریم علیہ السلام لور کوي چوالو بی, بی بی تا ور کو نو بی بی یا الله رحبیب د لارد می سواق کوالو او اذا الله شان لوګورا د دنیا د رخصتې دون مخکیم زمما او د پیغمبر علیہ السلام لاړه الله سکه دایوځه کی نو دا زنا نو د پاره څخه دې ولو ګورو رکه وزناراو ته به سوکه انتظام وو کوي مجمع الزوائد کې یو حدیث مرفوعا راغله وا مرفوعا حدیث کې سندي كلام ده او یو حدیث موقوف ده نا علماء ولي کې سندن صحیح ده صحابيات مسواک استعمال کړو نا زن او لکه لته ويجد ايتال لشت نتا سره د مشته د لول له او مات نه نا زن انا شق على امتي نو دي امتي کیوازي ترالي او زنانه دي يسي دي سبارك ور يو حديث دا شراغله مومن مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وامرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالسواک وقال معمش هو بی بی فرمائے موږ ته رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د سواک حکم وکاو اوی دا ډیر خدا حدیث اگر شی مرفوع دی خو کی اوراوی ضعیف دی بل صحیح روایت کراغلی یزید ابن الاسم وی د میمون رضی الله عنه روایت نقل کئ اده یتیم و داغه په فرورش کې بده فرمای چې ان السوا کان کانا لا یذال فی نائل د بیبی میسواغ با مې می شپلوخ کې پروت دچا د ام المومنین میمون رضی الله عنه انشاء علیها عملو و صلات کدیلا مشغول کو سامل و مول والا اخذ السواک فاستاک بی بی و مسواک راغستو مسواک بیسکولو و حالو دی دا سنت ګره आवाज د چا د پارل اما تاسو کو وی چې مسواک سو جيب کې نه ګرځي یو روایت کدارغلی وې صحابه و مسواک د تورو په لیس کو سره تړلو ځنانو بلو پټو کیخ سره ناوبس کډو لپٹو کے بے مسواکی خیو ندائیو مسنون طریقہ دا خاص کر زمونگ نارینا تے خود لری دی زکر زیاد نا زیاد کی او سنے مسواک کوئی نوٹول جو ماتی دے مسواکو نوڑکنے او چیل تایی راوائی دی ندہ بجیب کی گرز ہے او ای صحابوں کو مسواک دے دے کیوں دی پلو گورے لیکن موزیو القلمے دل تبیعی خیودہ سے پس غزموز لگو دے دل کامت بوشن ہو بے والو چه کورتا بطل راوا بی غسطو بی هوا جو اما زی تبلیغیان ورطا اوڑو که جیب جوڑ کڑی صحیح پاک تبلیغ یاد دی ها بھائی مونگی او بار ملکونو سفریں کڑی موسیلتو نو مردرس کڑی اوڑے نیک کڑی وفاد دی اللہ دیو مخی ماغبا دی جیب سارا بسواک دا پارا یو خواست تا با پیجاتو او بھائی او مرگر پدې کې یو نوموځه ما خیال الله دې ولا بخنه او گناغه به د ګور باندې جوړ کړي اصحابو وکه دې کې وقت وخت سره ویل شه دغه د مسواک یو وخت نه تجل خوب راپا را پاس دې نو بیا به جمعات له مسواک په سره خوب پسې را پاسه دل مسواک سنت دې خلي خوان دې په تلاوت کې د مسواک حجج کی ضرورت او وخت دو امام ورطا حکم کرده وی وجوبن چه تاسو میسواک وائی نو دا او دس په وقت که اگور آغا حدیث ما تاسو توی چه وام حدیث ده د مسند البزار او رجال دا سندس قدی او اللہ محی سمیم ذکر کرده مجموع الزوائد کی دا اللہ حبیب ان العبد ازا تسوک یو بند چکل میسواک وائی اب یار اپاسی دو مزدن قام الملک خلفه فرشتبور پسی رسود جیگی یہ مستقه فیسمع لقرائتی دذی کس قرآن لسطوته وگنی وعفیدنو منہو دا ملک رانی جیگی سودی نکیگی حتی آید وعفاہو علا فیه تردیج ملک خلا تردیج ملک خلا د دې دستور کې د قران د خولې د پاسا کېږي کزنانه د کناري لږه فما يخرج من فيه شيء جو صوار في جوف الملك د دې د خولې نه چې سره وزي اده ملک سینه ته ورګن نکې او وي فتوهيرو افواهكم دا داخلي مو د قران د پارس کوي پاکه پسې پاکوي او په میسوا دارنګ کله ګور سړیو گو خړه پیازو خړو دالله حبیب فرمای من کل البسوال و صوم والقران فلا يقربن مسجدنا چا چی کچا پیازو خړو کچو ګیو خړو او قران ګندل ګندلای تو خوری دا افغانان خلک فرضای شي پیازو پہچانا پانی پانی چی نوائی زمون جمعات تا درانی زی کی گنا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّا مِمَا مِم يَتَعَذَّا مِنْهُ بَنُو آدَم مَلَائِكَو تم تکلیف محسوسی گی در کمشی نا اے در پیاز بوئی پتا خلے گی اگر در سیگر اٹھو ہا بھائی دیو جنماز جد لچ رازے نظام سرا و گندبوئی نرارے دیو جنماز جمع پردوئی پاک جامع واشا و ازوګر سره خواږه ناس دی او کې سواب په بصحت میګیږي زه نو تخته نو ګوناري ډېروش او کې ثواب ډېروش ځکه چې واخ د سړی د خلیله بوې دي د به د دې علاج کوي د نکور کې خزه څنګه د اپجومات کې خلک ټنګلي د دیوژن ازمایس او بندو د مسواک اهتمام پکار ده او دا یو مسنون طریقہ ده د اهل <سؤال> علمو استفاده دې مسواک واجب نه دي خو سنت دي د هر مس د په ارا د هر او دس دفعرا مسواک وال شېره د ازم عزت مندو سنت طریقہ دا په واده سړی اجر دیریږي اجر په ازم عزت مندو شواکېږي بد مسواک اهتمام چې ازم عزت مندو مونږ او تاسو وو اللہ دے او و تا سطولتا توفیق را کی کرزوی کشپوی دا مسواک احتمام پکار دے او دا زمین دے پیغمبر علیہ السلام دمر خواب سنت دی چیز زن کا دن سوکو مسواکو والو زن کا د الله دا اللہ حبیب صلی اللہ وسلم مسواکو والو او دا کروجوی کروجنوی امام شافعی رحمه اللهوی بعد زوال د سوق مسواک نه وی دغه حدیث کراغلی حدیث په ده صحیح نو مسلم شریف هم ده و الا خلوف فمسواک اتی ابو عند الله من ریح المسك درو جدار د خلیده ابوی الله تده مشک انبر ونمجات ته مبارک میں اختلاف د جد دنیا کې اخرت کې نو اهل علم وکلی دوڑدارلوکي آخود د جزا در دی او دا عمل دار دی دل ته استاد خلیل ابوي الله ته مشکو نه هوګ دي او فرض دکي امر الکرم لا ته خو دي نو کو دنیا او کهارت دی د ابوي الله ته خو دي مه امام شفیعوله وی د ابوی ته لري کی ولماو لیکلي چې د ابوی د خليني ادم دی ده اپ میسواک لندري کی نو مسواک بروجا کې سړې وای زوال لمخم او زوال نرستم زوال لمخبه موای لګوره فضیلت ثابت ده د میسواک په دواړو داره لکه تر دې پورې چې با روايات او کرا له چې ولماو پاوي چې کلام دې وَيصلاۃن بِمسواک خير من 70 صلاۃن بغیر مسواک یوم مسواک سره یووالو دا ور زده دا یو مونږو نه به مسواک دکړی دا حدیث له اکثر علماو په زبان صحیح ده خو بز اهل علم لیکلي چې حدیث سندن ضعیف ده حدیث سندن سره سن ضعیف ده لکه علامه البانی او نور علماء کرام دا سیویری او د دې حدیث غټول طرق را جمع کړي ټول طرق را جمع کړي بهر حال زما عزت مندو چې موږ تاسو ته د مسواک د والو فاوضیو کو قبل حدیث السواک فی كل حين امام نصائی په باب تړله کوئی مسواک به هر وخت وی دی په هر وخت نشته چې تصرف وې چا دسته مون صرف او د څوره خاص کړې ام کلو یو کله نیدغ شم دا, دا او د مسوارتي اواز او دس ملې دومل مؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها نه چاته پوسوکو بی اي شين کانا يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواک یی بی نه چاته پوسوکو چې پیغمبر علیہ السلام بکور ترادن دو نو پس بے شورو کولا نو بی بی بی پا میسواق معنی کورتا چی دنکی ایمان سره و ایتاو جو دا کورتا چی دنکی دو کی میسواق کوال ہے اعلان کلالا پیغمبر سنتی نیچے کورتا چی دنکی گئی سب اغیر کورتا چی دنکی گئی غرو اسلام د دخکولی اخلاق و حکم کوي دی کورتا ور دنکی دو کسی حکمت دے رباعی علماء وی مبالغه د په پا پاکوالی کې باځوی د الله حبیب باكثر نفل او سنت کوم ځای کول نو نفل او سنت په قران شړی وی کې نماز مله کراجی په خلب په خله کې دي اواز وی علماء وکړي وې د حسن معاشرت د دا داخل سره چې اصل نماز ما خلی نبیزی بی بی رانه څنګه ده شی اسلام د خلی معاشرت حکم واشرو هن بالمعروف الله وی دی بیا له سره خپل ژوند تیر کوي کوم استاد خو لین ابوي ابي اخوات دم غوسه نا کیخه خو خزي ورته وي جي بوئي دی خو لين جي نو يا وي وني يا طلاق اي نا غريبي تبطول او رس او طولش پسمر تکلیف استاد بويده لاسي نو سنت طريقادار چپور ته سړي دنکي جي سدي کشفي دنکي يو کا درزه دنکي نو ګرام مي سواق دعوة که خودل غاڑی پجیب که مصواق بس روی؟ او خاص کر در لرگی مصواق در لرگی مصواق اترسو پوری چه بس وئی مصواق دمرا چه دی جو بیل رسی باز احلی الملیش لی کلی وئی دی دیش مانے سے در لیش که سپوش ہوئی پا خبر بواد بس خو مصواق دی چه سمران دازا کی توالیشی جو بی پوری رسی دغه مقادیر شرعیه د فقیاس له ثابتېږي د شریعت مسله مقدار د قاره ود قران او سنت او نسل نو کې لېش ته کليش نه کم نه دا لري چارو وکه مې سوګه ته ولې لا خو مکروه ده ترانه مسلې موږ راوي مې سوګ کې واجب لرسېدو نو دغه مرزمای ځتمندود اغه حد کې شپوي کرځوي او چې کورته دم نوبي سواقوال دا زما عزت مندو سنت طريقہ دا د کور د نه کېدو بار کې نوبي سواق زما عزت مندو دا سهيره سنت طريقہ دا اواز علماء او احادیث راځه مکڑی نوبید دي فیدی ذکر کړی دی ده میسواق فائدی ذکر کری گورا میسواق با ڈیر ڈیر ہوئے میسواق بسکے دیر تکل میسواق نین و گتا با استعمال ہے سکری دا یو گتا نظر آگلے وَيَجِّعُ مِنَ السِّوَاكِ الْأَسْوَا بِعْ کل گورا تعلوم پا دی گتا نشی کله کل مګل مگل نو دا پا دی غٹا گتا سڑے مگی روغتیا نه د ویله ال اصوابع الله پیغمبر علیه السلام ویلی دخیل از دا یا یابلغوت ی غیبات د خپل اخلی سکه داغي صفائی کې دارنګ دام ده د بل مسواک سړیوالش لکه بی بی فرمایو واذا الله حبیب مسواک نو ماته و را کوچی وی بن زب نو ما مشواغ بابا بیا بابا وین درلو بیا بابا لا حبیب تورکو دا امام ابو داوود ذکر کړي او دارنګي صحیح هینوکم روایت راغله ده صحیح هینوکم دا روایت راغله ده لږه مې عزت مند چموږ تاسو د مشواغ د پاراسو د دې غني ځای دی ذکر کړي الله دې په سنت مونږ او تاسو ټول सदा مل توفیق شب شب بکويږي ها وراپورته دې د نکېږي بې سواګ وي خاص کر تلاوت کې کړه نفر لوذريږي ویتر لوذريږي د شپې تہجد کې مسکه بې سواف و اډارا اډارا ول چې پیغمبر علی سلام ویلی اوس په قران مله د سوره فاتحه قران د کتاب نور لیدې د قل هو الله وحد قران دې اوس په ملک رانې زیږي اخلب استاد خلیده پاسکیلی نو خپل له زوارو دې ګروټو دې جینو مو دکا چپیا زودو گی بوئی زی نو ملائک داغے نڑے ارنوی تکلیف مرتا ملاوی گی چی دخلی نو بدبوئی سڑے سکی لڑی کی تحجد و پتہم کے سڑے میں سواک ہوئی ادایو شیم راولے گو میں سواک ساتھا ہی ناسے پوز اقامت کی گی نو جواب یو کہ اغی نفس یو سو پیری پگا خونو آئی پیغمبر سنت بس کی گی داشه عرب په عمل کوي سوچي عرب او تلاړ دین او عرب د دې ډېر احتساب کوي کله امام بي اقامت تفصاسه کوي امام ته وخت لري عرب عربه هغه حلقه میسواک نیولې چې اقامت کیږي جواب ورک یا له غوته وي نو ان ذا کل صلات عند كل عذور الا خضرغره او دص په وخت کې کله بوتګوېدار شو تلاوت کے یہ مختلف اوقاتو کسرے مسواق دا سنت دے دیو جنراغلی و اکانا سواقو اوبا مسواق دا بازی صحابو موزع القالم من اوزن القاتب لکل کن کے کلم کل غد کی گی دی د کی دی نو بازی صحابو و مسواق تا پس انبالے نا یہ تو ایک اور کے پروت ہے جیب کے بخام خاص کو علیشی جیب کے بخام خاص مسواق درز ہے انہا بعض علماء اپنیزدہ سنت موقع درے اگرہ دیکھو نگرہ لکنگیرہ پر خوددنم سنت موقع درے مسواق ہم نے ہمو ذریعہ آلم ہو ناغوی یوں مصری استاز مولے سبکونہ خیر نوی اگر تعلیمان لئے چاہ بے شک سواک سے رویو وتاوس رگیل نستا لکه غیر سنت موقدا به سواکم سنت موقدا ده دا چې تاسو سره دې استعماله د رسول زيونه یا ساتي الله دې خپل پیغمبر کو سنت مو مو تاسو تا ټول ته سوکي د عمل کو نو توفیق درا کی چیو یو سنت د خپل پیغمبر ژوندې کو الله زم دې ټول خاتمه پیغمبر کی یا الله مونږ تا زمو والدين او تا استادار ډېر لوی ګندو تا واړه او وی ګناحو نه معاف کی الله الالمین استاد حبیب د سنت او د علم او د عمل توفیق مونږ لراکه او نن خصوصا مونږ استاد حبیبی او محبوب سنتوي کې مشواک لري الله مونږ ټول له پذید عمل کولو توفیق راکه چې د اودس نه علاوه د کوم مواضيع دي چې اغه ځایونو کې الاله الالمین مونږه مشواک استعمال کو یو یو سنت د خپل نبی په مونږ زده او مونږ ټول له غریزه عمل کولو توفیق راکئ دعا وغواړی او استغفار واي الله مونږ ټول باندې په ضرورت د خیر باران راوورئ الله د خپل قهر او د غضب له موساتې سمره بیماران دی الله ټول له شفای کامله عاجر ور نصیب کړي چلا هلال امیره بیماران دی شفای کاملا ه د ورتهوررن و کې پرزداران د قز خلاس کې بیګنا بندیوان د بند خلاس کې الله زمونږ د عمل چې کسمما کسم پریشانو کو مکړ دا ټ ل پریشان الهه لممی ملک نه لريې الله زمون د ټولو دینی دنیوي حاجونه تر سره کې او زمونږ د ټولو دینی دنی پریشانئ رب الرحمه و کرم بان الہ العالمین ختم کی اللهم ربنا اتنا فی دنیا حسنا وفي الاخره حسنا و کن کوشش کوي دا چې دا کنه هر جمعه موږ نو یو خدا بلوز دې راځي بلوز دې چې